Wa mën yu t'i'i laha wa rasoolahu fa qad faz fawza n'a azeema. Amma ba'd, fe inna asdaq al hadithi kitabu Allahi ta'ala wa khair al hadhi adhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al umur muhdafatuhaa wa kulle muhdafati bid'a wa kulle bid'a t'in dalala wa kulle dalala t'in finnar thumma amma ba'd. Falandari me t'i takoyin allah t'i madhruwar atai falandari me t'i takoyin allah t'i madhruwar atai falandari me t'i t'i dhim ve fali karkoim dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejt, përveqë Allahu dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem ashtë të robit dhe i dërguarit i ti. Të ndërruar lezer, Allahu i madhuruar gjithë raportin dhe relacionin që duhet të kuptoj njeriu e që duhet të ketë në të vërtet me Zotin e vetë, e ka qartësuar fare mirë si pas udhëzimeve të shpaljes, e ka qartësuar mirë në ajetet e Kuranit fam madhë por gjithashtu edhe në gjithat trashegimi të mirë filë të cilën pas vetës në e kalon Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem. Para disa javësh kemi filuar të flasin për një hadith madhështor, për një fjalë, e cila vërtit duket pak sa e gjatë me gjithate analiza e gjdo fjale, prej atyre fjaleve, i ep mundësin muslimanit me e kuptu drejt atë që farë ka thonë Allahu i madhruarë, e sidomos kur zdo njëra prej këtyre fjallive kërkon prej besimtarit, kërkon prej njeriut, prej muslimonit një vëmendje, një vëmendje të veçant, nga se zdo njëra prej këtyre fjallive filon me thirje, ndërsa Zotë i kur thret, a i në mënyrë të veçant e kërkon dhe e nga cmonë vëmendjen tonë. Andaj, kur Allah u në thret, ne duhet të adëgjojmë, kur Allah u kërkon prej neve, diçka ne duhet të i përgjigjëm, kur Allahu na të regondi qka ne dojtë të jemi të vëmendëshëm. Thotë Allah i madhruar në fjalin e fundit, të ati hadithit madhështor. Thotë ja i badi, Inne mahi e a'malukum, u hsiha e lekum, thumë u afikum i jaha. O roptë e mi, nuk ka gjatë tjetër, me një fjalin në raport në mesmej e dhe juve, nuk existan do një gjatë tjetër përveç dhe pravetuja. Inne mahi e a'malukum, Ska diska tjetër përveç vepra e tuja. Ohsi hajlekom. Ato vepra, un i përfshi, un i përthekoj, Allahu thot, un i registroj në tansi, nuk më shpëton asgja. Thumë me uefikum i jaha. E pastaj, gjithë sesi, do të shpërblej për ta. Do të paguj për ta. Me një fjallë ju, ju i boni veprat, Un kujdesëm për ato vepra, Zoti e thot. Ato çka ju bani. Ndërsa në fjalën vepër, të nderuam vllazën, do të takemi parashysh se hin bojnë pjesë gjithsesi edhe fjalët. Parashysh edhe fjalët janë i farë veprime. Mirë, por në vepra bojnë pjesë edhe një diçka që në Islam prapë quhet vepër, edhe pse asht nuk asht konkrete, por asht diskrete, që quhen veprat e zemrave. Ato çë mund të cilësohen si frikë, shpresë, mendimi mirë, mendimi keqë e gjonat në gjashme, me një fjalë gjdo gjotë që nga bojmë, e për cilën kemi kontrol në bivetën tonë, të fillu prej mendjes edhe zemrës, të kekalu ka gjuha e derit të këgjymë tyratë, gjdo gjotë që nga bojmë, e kemi kontrol në bivetën tonë, dhe e bojmë me zgjedi në tonë, quëtë vepër dhe ate Allahu i madhruar gjithësësi e registranë. Ajo regjistrohet dikon. Edhe nuk ka mundsi njeriu të mendoj se valla e fash një fjalë ose subhanome. Ose e bëna një vepër, edhe nuk u bë kiameti. Hajt se ka kalu. Jo, jo. Tek Allahu i madhruar çdo gjashë është e regjistruar. Se Allahu po na po na vetë di son. Allahu po na e treh vëreçjen. Mos them po na kërcënon edhe pse nëse dikush vërtet i jep vetes liri Por toba çfarë të, të doi, atëherë kjo fjala e Allahut mund të konsiderohet si kërcënim. Allahu po thot, keni kujdes se çdo gjë që ju bani, unë me saktësi të madhe e regjistroj. Dhe kjo nuk është fjala e vetme. Kjo nuk është ky hadith Kutsi. Nuk është argumenti i vetëm. Çka Allahu madhruar na e jep se vërtet veprat tona regjistrohen. E kemi të formuluar në forma të ndryshme në Kur'an të njëjtën gjë, njëjtën ide. E që, vërtit, të gjitha ato formulimet, të gjitha ato ajete, e edhe hadithet tjera, janë në shërbim të krijimit dhe ngulitjes së një bindje në zemrat tona, e ajo është se, gjdo gjatë që na bojmë, Allahu e sheh, e di, gjdo fjalë që e flasëm, Allahu e dëgjon, dhe, dhe një kohësish gjdo gjatë registrohet. Pra të arsujë, Allahu i madhruar thot, femen jamel mithkale dhe rretin kajra i jera. E aji cili... Bonë sa një grimëtë, hajrë, ka me epaate. Ome amel, mithale, i jamel, mithale dhe rretin shërë e jera, e ajtë që bonë sa një grimëtë, shërë, edhe ajtë ka me epaate. Në tjetëra jetë Allah i madhruar thotë, jo me te gjidu kullu nefsin ma amilet minë këjrim mohdara. A të ditë, pra është jale për ditën e kiametit, kur zdo njeri ka për të gjetë, me, me, me e gjetë, do me thonë me epa të gatshme para vetës. Atëherë kur nuk e ka prit, krejt atë që ka ka punu prej mirësive. Prej mirësive. A thu, a vestmirat po u registrojkan? O e ma amilet minsu edhe ato që ka ka punu keqë. Ma dje, për këtë të këqiat të vëtë do lovë enë bejnë ha o bejnë hua me dëmbaida. Këtë dytat kur të shek shme pas qef me thonë ku u mos t'i shinkon të mijat. T'i shakon shumë largë për i këtynë e gjanave. Ndite në ditën e kiametit njerit do të thotë kështu. Mir po atëherë nuk do të ka mundësi me lviz. Ndërsa mundësia për me lviz, mundësia për me kriju distancë në mes neve edhe veprat këçia është tani në këtë botë. Dhe mu për këtë arsye Allahu i madhruar me këtë insistem po don me na vetë dijësu, edhe po don me na eduko që të kemi kujdes për veprat tona. Ngjëher njeriu bën veprat atilla të ndëruan vllazën, veprat ndryshme, çofshin ato të mira apo të këçia. Po zakonisht, zakonisht të mirat nuk i haranë. Zakunisht, të mirat njeri nuk i haranë. Nëse e ka kry një punë, dikohën, nëse dikohën i ka me të borës diska, rralë bonvaki me harru që dikohën të ka borës. Ndërsa, me harru që ti dikohën i ti ki borës, kjo bonvaki i shpesh. Për këtë arsua, Allah haze u qëllë, prapë na vetë di i sanë. Prapë na vetë di i sanë. Dhe thotë, jo me jebë athuhumullahu gjemiën finbahu bima amlu at dit kur allah do t i ringjall dhe do t i turboj te gjith ata dhe do t i informoj per at te cka kan vepruar ahsahullahu wanasu zoti i ka perfshi allah u i ka regjistruar ato vepra te allahu nuk kan humb i ka regjistruar wanasu ndersa ata i kan harru Tek kur del njeri parazotit edhe e shë, thot ku ku për mua dhe që të vepër e pas në bo, smu, papa, s'mu pas ka kujtun, du një ose kam qenë as tëvbe me bo për këtë punë. Për qëta Allahu i madhruar, përna e të rejqë vërrejtin edhe po thot, ja i aibadi, in ne mahi e a'malukum, u hsiha e lekum. Ora, optemi, keni kujdes se nuk keni asgjo përveç veprave të tuja. Nuk keni asgjo përveç veprave të tuaja të cilat unë me, me për Nuk humi iku asgjë thot Allahu fuqi plot. Edha shumë e vërtet që Allahu asgjë nuk i ik. Kret çka bëjmë na, kret çka flasim na, kret çka mendojmë na. Për jetsia për mendimet kto duhet ta kemi të qartë për ato mendime që kemi kontroll mbi to. Për ato që kalojnë fikalojnë për kokat tona, ato Allahu i madhruar nuk na ngarkon se disa për këtyre nuk kemi mundsi edhe ti edhe ti ndryshojmë. Po kthejm edhe po them, për ato gjëra për cilat kemi mundsi, kemi kontroll, kemi zgjedhje për që ato kena me dhonë për gjithësi për Allahot, eventualisht, thumë me uafikum i jaha, thotë Allahu, ato, masi i kom regjistru, masi i kom rujtë mirë, masi i kom majtë në menë, masi që gjithë, se si keni me u përbaltë për to, me to, kom përgadit, ose kom me përgadit shpërblimin për to. Thumë me uafikum i jaha. Neve, shpesher fjallin shpërblim, me ndojmë se, ka konatacion, vetëm, vetëm pozitiv, mirë po, Fjala, u e fikon, do në thot, kam ja u jep njeri, Allahu pagesën njerëzve, ashtu sikur, sikur se e kanë meritu. Thume, u e fikon, i jaha, do të u a jep pagesën, ashtu sikur se e keni meritu. Që do në thot se, qdo vepër që njeri u e ka ba, do të përbalet me rezultatet ose me frytet e asaj vepëra. E dim, pastaj, Pra ajeteve të shumta edhe prej haditheve të gjithashtu të shumta nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhruar kur njerëzit bojnë mirë i thrajthon me i thrajthon me mirësinë e tij. Për arsyesë me i trajtojnë njerëzit pozitivisht me mirësi nuk është zullëm, nuk është padrejti. Dikush e ka punuar një punë dhe Allahu për atë punë e shpërblean e shpërblen atë njerë 10 fish. Kështu ka përëmtu Allah Azogel. Minimumi i shpërblimit është dhëtë fesh. E pas ta i ngritët a i shpërblim, derin pa kufi, derin pa mas. Kur themi derin pa mas, e kemi përqëllim atë që ka thonë Allah i madhruar, innëma ju afas sabiru në e gjërahum bi gajri hesab. Vetëm durimtarëve, Allah u ajeb shpërblimin pa mas, pa logari. Që do në thotë a e nuk është pa kufi në kuptimin e përëm, Mungesës së shkaj, shkaj shmërisë Mirë po njeri unë nuk do tjetë në gjendje Me e bo esop se qka ka me i dhonë Allahu fuq i plotë Do thëndove e pra qenë kanë prej dhjetë fishit Po filloj kanë E derin 700 fish E derin që thotë pegambes Allah sallam I la adhaafin këthira Derin shumë fish Që edhe 700 që është pak me e thonë E për disa tjera Allahu pas ka premtush problem Shumë të madhë që njeri unë nuk është në gjendje Absolutisht me e logaritë oseme e mat. S'ka s'ka çu për të konmendja jote se çfarë shpërbimi mund të jetë ai. Edhe kështu Zoti i trajton rrobat e vet kur ata bojnë mirë. Ndërsa kur ata bojnë keq. Prap janë dy alternativa, ku njëra është mirësi, ndërsa tjetra është drejtësi. Drejtësia është se Zoti më ndëshku, Allahu më ndëshkum ia dhon atë çka e ka merituar njeri aq sa e ka merituar. Prap veprat e kia Zoti nuk i shumë fishan. Allahu është shumë i mirë. Njeriu bën vepër të këqejë, Allahu nuk ia ja shumë fison për gëjesin, nuk ia ja shumë fison barrën, nuk ia ja shumë fison ndëshkimin për atë vepër. Kjo është drejtësia, ndërsa mirësia është ç'i Allahu e fal. Kur e fal, ç'i fal. Nëse njeriu ka bën vepër të këqejë, gjuna, por vepër që nuk e nxir prej feje, do thrash gjuna, i vogël i madh nuk ka rëndsi, mirë po nuk është për aty në vepra që njeriu e bën e bën çafir e bën një musliman. Nëse çftu ka bëu dhe ka vdekur pa u pendu, s'ka pas rast, ose ka harru, ose s'ju ka mbur shmendja ç'është vepër e keqe, njerit pa ju mbur shmendja ç'është keq, smunit me thon vallahi po m'vien keqçe e bona, nëse ka vdekur në këtë gjendje, prap është në mesin e dy alternativave. Ose e trajton Allahu me drejtësi, ç'sa e ka bëu, ç'sa e merr me përgjithësi dhe e ndoshkon, ose e trajton me mirësi e fal krejt prej dëshirës vet. Allahu prej dëshira së vetë falë. Për që ta, na si musliman kur njëherë nuk thomë, vëlla filoni popike e raki, aj e ka vendin në gjëhenem. Nuk e dimna. Në themi me pi raki është haran, edhe themi me bo vej për të keqe, është keqe edhe njeriu mund të përbalet me përgjithsi, mirë po konkretisht nuk themi për një musliman, i cili bën shkeli edhe të i kalime, se gjilë se si ka me shkun në gjëhenem. Se ku e dimna, ndo shta Allah dhe e falë. Se Nëse nuk pëndohet, ndërsa nëse pëndohet, kjo është mirësia e madhe. Kjo, kjo është ajo që njëri, vërtit, nërë unë lazën, nështë ta nga njëherë jemi shumë të pa aftë për me e përshkru, po do duj me mendurët kësaj edhe me u mundu me e përjetu këtë mirësit madhe. Qfar do krimi që të keshbo? Qfar e do? Me thonë, o zotë falon, se po më vjen ketë që e kombo, edhe kur mos kom me e përsërit, Basha, Allah në Allahu ka me të falë. Kur, mos të shkon menja me thonë, se nga njerë njerëzit në apysin, a thu, unë kombo, që ka kombo, ose ti kushtot, vala, po kom qef me u falë une, po kom qef me u këthy ka zoti, po problemi është që si tonë e din kushim konë une, o vla, po të vjen keq, po, thuj, o Allah më falë, edho kry më apete, nuk ki nevoj kërkuj me ju rëfy, s'ka nevoj njeri ju, me ju rëfy njeri ju, na nuk kemi asi njeri, A si lidhje na si njerëz, nuk ka te na musliman te me sku besimtarit te hoxha. Edhe mi thon hoxha vendje ku bani xhunat, çeshtu çeshtu çeshtu, çani pa 5 euro edhe shlyma at xhuna. Te na s'ka ashtu, pse? Për arsyes se hoxha nuk mundet me shlyj xhuna, se edhe vet është xhunaçar sikur ti. Do thon kët aspekt, të gjithë njerëzit janë të barabartë. Un pse jam të citun, ç qit edhe po flas ju po më dëgjoni, pse dal çaty edhe uprim namaz kjo nuk mban mu të shëjt pagabushën. Përkundrazi e barabart, absolutisht barabart, e sidomos në raport me Allahun jemi absolutisht barabart. Kështu që lidhja e çdojonit prej neve me Allahun është e drejtë për drejtë. Dhe kurdo që të ndihsh keqçardhje, për veprat që i ke bë, vestuaj o Allah më fal. O Allah më fal. Po më vjen keqçë që kam bë. Edhe nuk dua më të bëj më kurrë, edhe me kush e di çka më ndodh nuk e bëj më, nuk ka më e sinqertë, edhe nuk ka më mirë, edhe nuk ka investim më të madh se sa çkjo por me por me e pastron njeriu të kalumën e vet. Me atje jo vetëm për këtë dunjë, mirë po, edhe për botën e ardhmë. Dhe këtë shpërblim që Zoti e jep që është sharum pak detajisht. Pra, veprat i ka regjistruar edhe fu'fikum i jaha. E pastaj u u shpagoi, u pagoi, u shpërblei për to. Sigurisht ky shpërblim edhe kjo dhënie e, e fryteve dhe e rezultateve është edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kur mos të mendon njëri që i badeti jonë, namazi jonë, ose qëfar do vepre që bojmë përhirtë Allahut, bohet që veç me e prit nash përblimin në akhirat. Ajo është, ajo është synimi unë final. Mirë po kjo në asë një mënyrë nuk pengon, nuk e mohon, që neve Allahum e nash përblimin në këtë dunia, përmërsisht pëse se kemi pas njetë. Nuk bëjmë na namaz për për me him pun, ose për me na jec pun të mirë, ose për me u bogëtu, ose se bëjmë ato. Mirë, por kjo nuk do të thotë se nuk të ndodh. Ndodh sa Allahu shpërblen, u thash, Allahu shpërblen shumë fish. E kur themi Allahu shpërblen shumë fish, kënaqen kupton shpërblen në botën tjetër. Gjithsesi, po shpërblen edhe në këtë botë. Madje janë do transmetime interesante. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem që Allahu i jep besimtarit robët vet për punë të mira që i ka bë, i jep mirçenie në këtë botë. Mirçenia nuk është vetëm çëshe mendojnë disa me pas parë, shumë, edhe me pas pozitë, edhe me pas famë, edhe me çështë diçka mirë, por nganjëherë një çetësi shpirtënore, që sot shumë kujt i mungon. Edhe çty Allahu ta ka dhon, është një problem shumë i madh. Apo edhin e Allahut sa sa e sa ankesat i kanë njerzit sot për asaj që i thonë jo depresioni, jo stresi, jo shqetësimet e ndryshme, jo këtu me radh, çka pashalla Allahu i madh na muslimanëve vetë i lejoim se nuk e dimm as çka janë ato. Sinqerisht po ju them, na vetë i lejoim unë nuk e di, nuk e di çka është stresi, nuk e di çka është depresioni, e di çka është gripi, e di çka është me dhimbë të koka, tensioni, sheçhere, ato krijeti tim, se na ndodhin. A po muslimanë më thonë Vallëkom stres çetësie shpirtërore, po muj me jetë. Edhe muslimani edhe s'poçon çetësie shpirtërore, kjo është e paparamendueshme. E çto Allah ta kompenzon për shembull? Një një prej, unë veç shembull po e marr këtë. Ta kompenzon me çetë mirçenie, dhe s'ka mirçenie më të madhe se, se mirçenia shpirtërore. Kur ti e bën një punë për hir të Allahut, dhe Allah tash problem me çetësi shpirtërore. Ti e bën një punë, Allahu Azza wa Jell tash problem me çka? Me harmoninë familje. Harmoni i je rahat me me me gruan tone, me fëmijët tu, me prindrit tu, me vëllezhnit tu, me motrat tu, i je rahat, je mirë, kënaqesh. Gjithë çnjerzit edhe pse nganjher kan shumë shumë shumë shum pasuni, nuk e kan kët harmoninë familjare. Je rahat me bereqetin që Allahu të ka dhënë pasuni. Ajo pasuni mund të më kon pak, ty më të dog pak. Me gjithatë Allahu të Allahut ka dhënë bereqet edhe me çat rrok sa e kiti 300 euro, 400 euro, me çato kënaqesh. Ço dikush me mia, mia s mundet me arritat atë. Pse? Se ti Zotit ka dhënë berëshat. Pse të ka dhënë atë berëshat? Se po mundohsh me kon mirë me Allahun fuqiplot. Ky është çelësi i suksesit. Çelësi i suksesit në këtë botë, por edhe në botën tjetër është që ti me u përpjek me kon mirë me Allahun fuqiplot. Për çata Allahu i madhruar po thot: Inna ma hi a'malukum. S'ka tjetër përveç veprave tuaja. Veprat e juja janë janë ato të cilat e Mos famë e determinoin ta arrmëntoj, por po them veprat tuaja janë ato të cilat i japin kohje të arrmësituj. Se veprat tuaja na e dim, dikush mund të më thonë, ka dalë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kërkosh për juve s'mund të hynjë në xhennet me, me veprat e veta. I kanë thonë astija rasulullah, ka thonë as un përveç nëse Allahu mëmshiron. Dhe kjo është një realitet i pamohshëm. Na e besojmë këto bindshëm se përveçse mëmshirën e Allahut nën xhennet s'mund të shku. A thu pse? Pra është se xheneti është shumë i vlefshëm, shumë i shtret, shumë i çmueshëm. Edhe na jemi çast të shkret, na jemi çast pa aft, çast me aftësi të kufizuar, mes as mundu me bë po diçka për me merituar të xhenet. Po mirë shtrohtë pyetja ther ku ku pombesim? Apo mbetet xheneti lotari, veç kujnat i cilën me e fitu? Jo. Na i boin veprat tona inna ma hiya a'malukum. S'ka gjë për veprat tuaja. Ju jo i bëni veprat, me ato vepra ai i licenconi ose e meritoni rahmetin e Allahut. Me at rahmetin e Allahut masa do shkonin në xhenet. Ndërsa ai tjetri që s'ka bë vepra, s'e meriton rahmetin e Allahut. Ai e ka privu veten prej hyjjes në xhenet, sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ket kanë me hyj në xhenet përveç ata që s'dojnë. Ai i cili nuk e ka qitë çoftë edhe një hap, do të thosë s'po donë me shkuën në xhenet. Ai i cili nuk e ka bërë po çoftë edhe një vepër të mirë, ai që nuk e ka pranuar Allahun për Zot e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për pejgamberaj, s'po donë me hyj në xhenet. Se për ndryshe i vrejmë nga njerëzit, njerëzit, nga njerën sjelje, nga njerën disa aspektet në ngushtat të bëmjërsis, mundu me thonë edhe nuk gabojmë nëse themi se disa jo musliman jënë matë sjelëshëm se disa musliman. Mirë po unë, në bazë të asaj që thotë Kurani edhe fjallët e pejganvejt s.a.s. Dhim për fundim se aj që vdes si muslimanë. Musliman ka vdekë, a ma i ladhë të kanë, a i ka me hy në gjenet, inshallah. A me njëherë, a ma vonë, kresore në gjenet ka me hy. A i cili vdesë si jo musliman, sa dojë mirë të këtë qenë, a i gjenetin kur s'ka me e pa me s'y. Pse? Qka bat me ato mirësit e të tina që i ka bënë këtë dunja? Allahu a zëzhe li e për shpërblimin këtë dunja. Pra Allahu, besimtarin, për e shpërblim përve pra të tia nështë, pjesërisht në këtë dunjë, edhe plotësisht në ahiret, për veprat apo për besimin. Jo besimtarin as problem për veprat e veta në këtë dunjë, po për mungesën e besimit në ahiret s'ka s'ka më ushpërblyj ai njeriu. Allahu te madh e lutem që na e të na bëj të mundshëm të ndryojmë vllazën, që këtë fjalë, edhe këtë udhëzime me i kuptuar mirë, me i përjetuar ashtu si duhet, edhe këtë me çën motoja mbi të cilën kemi më organizuar jetën tonë të kësaj bote. Ja themë këtë se dëgjua dhe kërpë i fali për Allah për vete dhe për ju, andë a dhirë kërpë i fali se Allah të falës dhe më shiruas. Elhamdulillah, vëssalatu vëssalama ala rasulillah. Allahu i madhruar, në përfundim të kësaj fjalije, në përfundim të kësaj thirje, madhështore, masina të regonë se, këtë veprat janë të regjistrume, edhe për këtë veprat kena me, kena me e pa, që ka këna meritu, në fund thot, femenë wajgë dhe kajren, fel jahmedillahe ta'ala, o wa menë wajgë dhe gajre dhalike, felajelu menna illa nefse. Andaj oropë të mi, thot, masit ju shpërblej për vejprat, masit ja u qes krejt për para, edhe krejt kini me e pan, në njërt pa muhushme, e qka kini bo, e qka kini meritu, aji cili para vetës gjenë, kajrë edhe mirësi, le ta falëndëran Allahën, Vetë falënderoj Allahun. Mundemi të më thonë, pse më e falënderoi Allahun kur këtë punë të mirëun vetë e kam bërë? Vetë e kam merituar. Shtrohet pyetja. Kush ta mundsoi ty me e bëa atë punë të mirë? Kush na e mundsoi neve sot këtu me ardhmë falë Xhuman? A jemi na më të mjaftmit? A jemi më të shëndoshët? A jemi më të lirët në kuptimin e kohës? A jemi më të fuqishmit? Asnjësi jemi. Asnjë priktynë më më më nuk jemi. Po pse na kemi ardh? E pse plot njerëz nuk vijnë e nuk shkojnë? Por arsyeja se neve Allahu na e, ja e, e ka mundsuar. Edhe kët mirësi na gjithmonë ja përshkruajmë Allahut. Allahu na e ka mundsuar. Diku tjetër Allahu s'e ka s'ia ka mundsuar. Tash Allahu s'i ka fajë atij që s'ia ka mundsuar. Po ka mjaftu që Allahu ato vetëm e elon. E ka lënë Zoti. Nuk ka makës sesa me të lon Allahu fuçi plot. Nuk ka makës për një njerëz, për një krijesë sesa me e braktis Allahu fuçi plot i gjithë më shirë shme. A i cili jepë mirësit shumë të atë panumër ta, me e praktisë krijesën e vetë, kjo shumë keqë. A jo krijesë, a i njëri do të me pyth vetën, pëse me praktisi muë Allahu. A ati si shkon me një kur me e pythë, se, se, din, që, se, din, që, se din që ka diçka zoti me të marë për dore, me të quatë i kuduat. Se din që ka diçka që Allahu me ta këthysh pinën, ose me të këshyrë me synin e mshiras. E neve e falenderojmë Allahun, edhe e falend përsuj se çdo gjë e mirë në këtë botë edhe në botën tjetër i përshkruhet Allahut. Çdo gjë e mirë në këtë botë edhe në botën tjetër vjen vetëm prej Allahut, prej askujt tjetër. Dhe ne kurse mundemi të themë e bona vet. Se në momentin që njeriu thotë e bona vet, mundohet më të shpall një pavarësi prej Allahut, foçi plotë, kjo është shumë e rrezikshme. Por çata, gjithmonë edhe tash kur lavdohemi, kur flasim diçka mirë për vetë, themi elhamdulillah, këtë që unë e di, Allahu ma ka mësuar. Këtë që unë e kam, Allahu ma ka dhënë. Këto që unë e posedoj, Allahum ka begatume të, edhe në këtë formë i kemi pun të mirë se e lafdrojmë Allahun, e me lafdrimin dhe falenderimin e Allahut, bojmë pun të mirë ekstra, e bojmë një vej për të mirë shtes, që jemi gjithë se si të obligumë, ma dhjetë disa djetarë thonë se kur thotë Allahu, a i cili hasë në vej për atë mirë, a leta falenderën, Allahun e ka përqëllim për këtë dunia, kur Allahut është përblenë, Edhe e shë vetën se jenë të të eqë pun të mirë, mësë hara me e falenderu Allahun se e ke barës një gjatë tjilë. Dhe, omenë vëgjët e gajre dhalike, fëlla e lumen në illa nefse, nërsa i që e gjendë të kundër të në, qërë Allahu që farë shpreje për dorë. Edhe nuk është kjo rasti i vetën. Shplot raste ka edhe në Kur'an edhe në hadith e kutsie, kërë Allahu përmenë thotë, e mira edhe ajo tjetra, i vjen keqë Kushe gjenë të mirën, le të falenderojë Allahon. Kushe gjenë atë tjetërën, mos t'i vë fajë askujt përveç vetës vetë. Mos t'a fajsoj edhe mos t'a akuzoj askend përveç vetës vetë. Edhe pse, edhe ditë në ditën e kiametit, njërzit kanë me umundu më jalon fajë një një tjetërë. Me thonë tim moren qafë se unë isha konë musliman, mirë po t'i së mle. Dikush ka me i thonë shejtanit, shejtani ka muqu me majtë fjalim para njërzve. Edhe ka Mos u mundoni mua me ma hedh fajën se ju bëla ashtu më keni pa. Shum keni pa. Unë vetë që kum thirr, hajdeni mbas meje, thotë ju me nxitim keni ardhm mbas meje. I keni pas njerëzit aty që i keni pa, e ju lodh tu jfol, e tu ka për kraje, nalbre, kadalbre, hajdë që nejsë ma mirosh, thotë ata si keni nguh. Fajën e keni ju, jo, mos ma lëni mua fajën. Kështu që secili njerëj e ka përgjegjësinë vet dhe duhet na as një mënyrë të mos të mos mendojmë. Çfarë do çfarë do vështirësie që të na godas. Në çfarë do kriza që të gjendemi në këtë botë, për këtë botë kemi fjalën, se këtu derisa jemi kemi mundësi me ndryshuar gjërat. Kur s'bën me thon, pse pra mund ndodhi kjo? Pse çka çka i bëna unë Zotit, çka më morë evladin, për shembull. Çka i bëna unë Zotit çka më çoi këtë sëmundje? Çka i bëna unë Zotit se s'pomuj me i qenë syri për i fugar Allahut? Muslimani kurrën e kurrës nuk bën me sëmundje me thon se gjëra. Gjithmonë do të më thon, a thu çka ka qen ba unë, nëse nëse vetë shkon menjëherë por me e lypni fajtor gjithmonë gishtin tregus kthej e kahvetja. Un çka ka qen ba. Çi kam punë këtu, un çka ka qen ba që s'po mec, un çka ka qen ba. E këto nëse ata i shkon mirë gjithna, un çka ka qen ba që s'po nangojn fëmit, për shembull, ose s'po nangojn gratë, ose s'po kemi harmoni familjare, ose s'po kemi qetësi shpirtërore, ose kështu ose kështu, e për këto duhet më e pyet veten çka ka qen ba un, se Allahu po thotë, nëse nuk i ke punë të mirë mos jale fajë ndikuj tjetër përvecë se vetës tënde. Ashtë, ashtë virtut, e këtë virtut nga duhet me, me mbjellë në shpirtat ton, edhe duhet me e kultivu një jetën ton, që gjithmon me pasë të qëndrim akuzus ndaj vetë vetës, ose asaj që i thënë gjuhën bashkohore, me qenë vetë kritik. Kur mos me e lypë fajtorin të këtjetri, gjithmon me e lypë të vetë vetëja, kur mos thuj m'i ku autobusi, thuj u vënovas vujta me enzon, m'i ku treni, Ai nuk ikë, a i nisët në kohën e vetë, ti e ai që i evonu. Nuk mu i tha me e bo që të punë, ose mi ikë u kje punë, kjo, pun, kjo sukses, ti nuk e kje bo. Dhe po thonë njeri u kur ka kësi qëndrimi kritik në dajve të vetës, gjithse si kriot një mundësi për vetë përmirësim, e unë mendoj se dëshira, iniciativa, por edhe si, si ideje, si koncept vetë përmirësim, është taj e cili je përgjë i jap njeriu të sukses të garantuam edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na mëshiroft të gjithëve, na fal gjërat, ato që i dimë e ato që i kemi harru, ato që i bëjmë me dashje e pa dashje, ato për të cilat jemi pendu, edhe ato për të cilat eventualisht mund të mos jemi pendu. Inshallah Zoti të gjithëve na pafshin dhe na kaflon me mëshirën e Tij të pakufishtë, edhe të gjithëve neve na udhzon edhe na stabilizon në rrugën e drejtë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.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 لا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وآقن الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammedun Rasulullah Muhammedun Rasulullah